Але, чесно кажучи, я так не думаю. Маріанна огризнулася. А в чому тоді? Він просто подивився на неї. Вона почервоніла і продовжила розглядати нігті. Він не сказав ні слова. Зрештою, вона розсміялася, бо таки не була позбавлена почуття гумору. А це, очевидно, було доволі смішним, і те, як жорстоко він її принизив, і його нездатність попросити вибачення, або принаймні визнати, що він це зробив. Потім вона пішла додому, зразу ж завалилася в ліжко і проспала 13 годин поспіль, не прокидаючись. Наступного ранку вона кинула школу. Повернутися туди вона не могла, як не крути. Було зрозуміло, що ніхто інший на випускний її не запросить. Вона організувала збір коштів, забронювала приміщення, але взяти участь у цьому не зможе. Усі про це довідалися, дехто навіть зрадів. Навіть найбільш співчутливі відчули жахливе збентеження – вона ж цілими днями сиділа вдома, в кімнаті зі заслоненими шторами. Вчилася і спала не за графіком. Її мати була розлючена, постійно грюкали двері. Двічі вечеря Маріанни опинялася в світнику. Однак вона вже доросла жінка. Ніхто не змусить її ще раз одягнути шкільну форму і змиритися з витріщаннями та перешіптуваннями за її спиною. За тиждень після того, як вона скинула школу, Маріанна зайшла на кухню і побачила Лорейн. Та стояла на колінах і чистила духовку. Лорейн трішки випросталася і витерла чоло тією частиною зап'ястя, що була над гумовою рукавичкою. Маріанна ковтнула. «Привіт, Люба», – сказала Лорейн. «Чула, ти вже кілька днів пропускаєш уроки. З тобою все добре?» «Так, я в нормі», – сказала Маріанна. «Насправді я не збираюся повертатися до школи». Виявила, що вдома вчитися краще. Лорейн кивнула і сказала, «Тобі вирішувати». Тоді продовжила відшкрябувати внутрішню частину духовки. Маріанна відкрила холодильник, щоб взяти апельсиновий сік. «Мій син каже, ти ігноруєш його дзвінки», – додала Лорейн. Маріанна застигла. Тиша на кухні заполонила її вуха, наче білий шум бурхливої води. «Ага», – сказала вона. «Думаю, так і є». «Молодець», – відказала Лорейн. «Він тебе не заслуговує». Маріанна відчула полегшення. Таке сильне і раптове, наче паніка. Поставила апельсиновий сік на стіл і закрила холодильник. «Лорейн», – сказала вона, – «Можете попросити його більше сюди не приходити? За вами, нехай, звісно, приїжджатиме, але в дім не заходитиме. Ой, я сама йому це назавжди заборонила. Тобі не потрібно про це турбуватися. Я навіть роздумувала викинути його з власного будинку». Маріанна ніякого усміхнулася. «Він же не зробив нічого аж настільки поганого», сказала вона. «Чесно кажучи, Порівняно з іншими однокласниками, він поводився досить мило. Після цих слів Лорейн встала і зняла рукавички. Без зайвих слів огорнула Маріанну руками і дуже міцно її обійняла. Дивним, стиснутим голосом Маріанна пробурмотіла. «Усе гаразд, я в нормі, не хвилюйтеся за мене». Те, що вона сказала про Коннела, було щирою правдою – він не зробив нічого аж настільки поганого. Він ніколи не намагався створити в неї ілюзію соціального прийняття. Це вона обманула себе. Він усього лиш використовував її для якогось особистого експерименту. І її готовність бути використаною, ймовірно, шокувала його. Зрештою, він почав її шкодувати, але також вона викликала в нього відразу. Певним чином їй навіть було його шкода бо йому доведеться жити з думкою про те, що він спав із нею за власним бажанням, і йому це подобалося. Це більше говорить про нього, нібито звичайну здорову людину. Ніж про неї. Вона так і не повернулася до школи, тільки пішла на екзамени. Усі пліткували, що вона побувала в психушці. Але тепер нічого з цього не має ніякого значення. «Ти злишся, бо він написав краще?» питає її брат. Маріанна сміється. «А чому б їй не сміятися?» «Її життя тут, у Карвіклі, закінчилося. І нове життя або почнеться, або його взагалі не буде. Незабаром вона пакуватиме валізи. Вовняні, светри, спідниці, дві шовкові сукні, чайний сервіз у квіточку, фен рідку чотири білі бавоняні рушники, кавник, Предмети нового існування. Ні, відказує вона. Тоді чому ти не захотіла з ним привітатися? Запитай його, якщо ви такі хороші друзі. Запитай, він знає. Алан стискає ліву руку в кулак. Неважливо, у сьому кінець. Останнім часом Маріанна прогулюється по Каріклі і думає, яке воно гарне в сонячну погоду. Білі хмари на мовкрийдяний пил що сповнює бібліотеку. Довгі алеї обрамлені деревами. Тенісний м'ячик описує дугу в блакитному повітрі. Автомобілі з опущеними вікнами зупиняються на світлофорах. Із колонок гремить музика. Маріана роздумує, як це – відчувати себе в єдності з цим містом, ходити вулицями, вітатися з людьми і усміхатися. «Відчувати, що життя відбувається тут, у цьому місці, а не десь далеко звідси». «Що це означає?» – питає Алан. «Запитай Коннела Волдрона. Чому ми більше не спілкуємося?» «Передзвони йому прямо зараз, якщо хочеш. Цікаво послухати, що він скаже». Алан покусує кісточку вказівного пальця. Його рука тремтить. Усього за кілька тижнів Маріанна житиме з іншими людьми – і життя буде інакшим. Але сама вона не зміниться. Вона залишиться тією ж людиною, ув'язненою у власному тілі. Куди б вона не поїхала, їй від цього не звільнитися. Інше місце, інакші люди. Хіба це має значення? Алан виймає палиці з рота. Ніби його це їбе, каже Алан. Я здивований, що він взагалі знає твоє ім'я. О, «Насправді, ми були досить близькими. Можеш запитати і про це, якщо хочеш. Хоча від цього тобі може зробитися трохи незручно». Відповісти Аллан не встигає. Вони чують, як хтось гукає зсередини будинку, грюкають двері. «Мама повернулася додому». Алан підіймає голову, вираз його лиця змінюється. Маріанна відчуває, як, нехотячи, міняється її власне обличчя. Він зиркає на неї, нема чого брехати про інших, говорить він. Маріанна мовчки киває. Ні слова мамі про це, каже він. Маріанна хитає головою. Не скажу, погоджується вона. Але навіть, якби сказала, це б не мало ніякого значення. Деніз іще давно вирішила, що чоловікам можна бути агресивними з Маріанною з метою самовираження. У дитинстві Маріанна ще опиралася, але тепер просто відсторонюється, наче це її не стосується. Певним чином так і є. Деніз вважає це симптомом пригідності та холодності її дочки. Вона вважає, що Маріанні не вистачає теплоти, під якою вона розуміє здатність просити любові тих, хто тебе ненавидить. Алан уже повернувся всередину. Маріанна чує, як зачиняються двері внутрішнього подвір'я. Три місяці потом, листопад 2011, Конел не знає нікого на цій вечірці. Запросив його один, відчинив двері, і інший – і байдуже, знизавши плечима, впустив всередину. Він досі не бачив того, хто його запросив. Хлопця на ім'я Гарет, з яким вони разом ходять на семінар з теорії критики. Конел знав, що йти на вечірку одному – це погано. Але телефоном Лорейн сказала, що це непогана ідея. «Я ж нікого не знаю», – заперечив він. А вона терпляче відповіла: "Ти так і не знатимеш нікого, якщо сидітимеш удома. Отож він тут стоїть сам один у переповненій кімнаті, не знаючи, чи знімати йому куртку. Це справжня ганьба ось так стерчати на самоті. Він відчуває, що всі навколо стурбовані його присутністю і намагаються на нього не витріщатися. Нарешті, коли він уже вирішує піти, заходить Гарет Сильне полегшення Конила при його появі тягне за собою хвилю самоненависті, оскільки Гарета він знає не дуже добре і не особливо його полюбляє. Гарет простягає руку, і Конил у відчаї і розгубленні її тисне. Один із найганебніших моментів його дорослого життя. Усі дивляться, як вони потискають руки. Конил упевнений. Радий бачити, чувак, каже Гарет. Радий бачити. Класний рюкзак, як і з х У Конела абсолютно звичний темно-синій рюкзак, який нічим не відрізняється від будь-якого скупи рюкзаків на вечірці. Ага, каже він, ага, дякую. Гаред один із тих популярних хлопців, які входять у безліч братств і гуртків. Він ходить до однієї з великих приватних шкіл Дубліна, і з ним постійно вітаються на кампусі. Гей, Гарете, Гарете, привіт. Вітаються з ним через усю парламентську площу, аби лиш він помахав у відповідь. Коннелл сам бачив, раніше і мене любили. Тепер це звучить не наче жарт. Я грав у шкільній футбольній команді. Тут би ніхто з цього жарту не посміявся. Принести тобі випити, питає Гаррет. Коннел приніс упаковку з шести банок сидру, але не хоче якимось чином привертати увагу до свого рюкзака і спричинитися до подальших коментарів Гарета. Давай, каже він. Гаррет пробирається до столу в кутку кімнати і повертається з пляшкою корони. Годиться, питає Гаррет. Конел швидко зеркає на нього, міркуючи, це іронія чи справді люб'язність. Так і не зрозумівши, Конел каже Ага, дякую, зійде. Усі в коледжі такі, однієї миті неприємно хизуються собою, а тоді попускаються, щоб показати свою вихованість. Він попиває пиво, а Гаря за ним спостерігає. Тоді усміхається без видимого сарказму і говорить, «Розважайся! Ось яке воно життя в Дубліні!» У усіх одногрупників Коннела однаковий акцент, і усі носять макбук того самого розміру під пахвою, пристрасно висловлюють свої думки на семінарах і проводять імпровізовані дебати. Через відсутність таких відвертих думок і нездатність відстоювати їх до останнього, Конел спершу відчував страшенну неповноцінність, наче випадково потрапив у коло інтелектуалів набагато розумніших за нього, де йому доводиться напружуватися, щоб зрозуміти сенс найпримітивніших аргументів. Він поступово почав замислюватися, чому всі їхні дискусії такі абстрактні і не стосуються текстів. І зрештою зрозумів, що більшість студентів насправді взагалі не читає. Вони щодня приходять на семінари і розпалюють дебати про книги, яких не читали. Тепер він зрозумів, чим він відрізняється від одногрупників. Їм легко мати власні думки, і впевнено їх висловлювати. Їм не страшно здатися неосвіченими чи пихатими. Вони не дурні, але й нерозумніші за нього. У них просто інші погляди на життя. І він, ймовірно, їх ніколи не зрозуміє. Вони ж його точно не зрозуміють, навіть не спробують. У нього, однаково щотижня, лише кілька занять, Решту часу він заповнює читання. Вечорами затримується в бібліотеці, читаючи рекомендовані тексти, романи, праці з літературної критики. Не маючи друзів, з якими можна поїсти разом, він читає і за обідом. У вихідні, коли відбувається якийсь футбольний матч, перевіряє новини команди, а тоді повертається до читання, замість дивитися груп. Одного вечора бібліотека почала зачинятися саме тоді, коли він дійшов до того моменту Емми, як містер Найтлі ніби збирається одружитися з Гаррієт. Довелося згорнути книгу і піти додому в стані дивного емоційного потрясіння. Йому дуже подобалося ось так занурюватися в драматичні сюжети романів. З інтелектуального погляду здавалося несерйозним цікавитися одруженнями вигаданих людей. Але це правда, література його хвилює. Один із його професорів називає це «насолодою доторку до великого мистецтва». Цей вираз здається майже сексуальним, і дійсно, почуття – які виникли в Коннелла, коли містер Найтлі цілував Емену руку, не були позбавлені сексуальності, хоча й мали до сексу лише непрямий стосунок. Це підказує Коннеллу, що для розуміння і зближення з іншими людьми потрібна та сама уява, яку він використовує при читанні. «Ти ж не здубліна, так?» – питає Гаррет. «Ні, зіслай його». «Дійсно, моя дівчина зісла його». Коннел не впевнений, яку відповідь очікує почути Гаррет. «Ага», – слабко відповідає він, оце збіг». Дублінці часто говорять про Захід Ірландії таким дивним тоном, ніби це чужоземна країна, але вдають, ніби багато про неї знають. Минулої ночі в барі Воркменс Коннел сказав одній дівчині, що він зісла його. Вона скорчила смішну фізіономію і відповіла «та схоже на те», Усе частіше коннилу здається, що його дійсно тягне до таких зверхніх людей. Інколи на вечірці, серед натовпу усміхнених дівчат в обтислих сукнях та з ідеально нанесеною помадою його співмешканець Найл вказує на одну з них і говорить: заклядаюся, вона тобі подобається. І це завжди якась пласкогруда дівчина у потворних черевиках, яка зі зверхнім виглядом курить сигарету. Іконелу доводиться визнавати, так, вона йому дійсно подобається. Часом він навіть намагається з нею поговорити і повертається додому, почуваючи ще гірше, ніж до того. Він з ніяковіло оглядає кімнату і запитує, то ти тут живеш? Ага відказує Гаррек, непогане житло для студента, правда? Ага, справді нічогеньке. А ти сам де живеш? Конел відповідає, у квартирі біля університету, неподалік від Брансвік Плейс. Вони з Найлом живуть в одній кімнаті з двома ліжками, відсунутим до протилежних стін, діляться кухнею з двома португальськими студентами, яких ніколи немає вдома. У квартирі дуже волого, а вночі часто стає так холодно, що конел бачить у темряві пар від власного дихання, але принаймні найхороший сусід. Він із Белфаста і також вважає людей у треніті диваками. Це дуже заспокоює. Коннел уже більш-менш знайомий із деякими друзями Найла і познайомився з більшістю своїх одногрупників, але до нормальної розмови ні з ким ще не доходило. Вдома сором'язливість Коннела ніколи не перешкоджала його спілкуванню, оскільки всі знали, хто він, ніколи не доводилося представляти себе і справляти враження. Хай там як, його особистість була чимось зовнішнім, складалася з думок інших, йому не доводилося створювати її власноруч. Тепер він здавався собі невидимим, нікчемним, без репутації і можливості себе відрекомендувати. Хоча він і не змінився зовні, але відчуває, що має об'єктивно гірший вигляд, ніж раніше. Він почав соромитися свого одягу, Усі хлопці в його групі носять однакові вощені куртки та сливові слакси. Кон не дуже, нехай люди вдягаються, як їм заманеться, але в такому вбранні він би почувався повним придурком. Водночас доводиться визнати, що його одяг дешевий і немодний. Його єдина пара взуття – древні кросівки «Адідас», і він ходить у них усюди, навіть у спортзал». Він досі їздить додому у вихідні, бо працює на автосервісі в суботу в день та в неділю вранці. Більшість його однокласників вже покинула місто, хто вчитися, хто працювати. Карен живе в Кавсбарі з сестрою, Коннел не бачив її з випускного. Роб з Еріком разом вивчають економіку в Голвеї і ніколи вдома не бувають. У деякі вихідні Конел не бачить нікого зі школи. Вечорами сидить удома, дивиться телевізор із матір'ю. Як тобі життя на самоті? запитав він минулого тижня. Вона усміхнулася. О, просто фантастика, відказала вона. Ніхто не розкидає рушники на дивані, ніякого брудного посуду в мийці. Це прекрасно. Він без настрою кивнув. Вона грайливо штурхнула його. А що б ти хотів почути, запитала вона. Що я ридаю всю ніч, поки не засну? Він закотив очі. Ні, звичайно, промурмотів він. Вона сказала, що рада, що він переїхав. На її думку, це піде йому на користь. Що хорошого у переїзді? запитав він. От ти прожила тут все своє життя і тобі непогано велося. Вона витріщилася на нього. То ти поховати мене тут зібрався? поцікавилася вона. Боже, мені лише тридцять п'ять. Він намагався не усміхатися, але однаково було смішно. Я можу поїхати хоч завтра, дякую, додала вона. Це б позбавило мене необхідності щовихідних бачити твоє жалюгідне обличчя. Тут він уже не витримав і зареготав. Гарт каже ще що щось, але Коннел не чує. З благеньких колонок голосно е, лунає «Вот хоум». Коннел нахиляється ближче до Гарита і питає, що, моя дівчина, ти маєш з нею познайомитися, каже Гарет. Ходімо, представлюсь тебе. Радіючи паузі в розмові, Коннел йде з Гаретом через головні двері і виходить на передні сходи. Перед будинком тенісні корти, вони зачинені на ніч і мають моторошно-спокійний вигляд у порожнечі під червоним світлом вуличних ліхтарів. Унизу курять і розмовляють якісь люди. Гей, Маріанно! гукає Гарет. Вона відриває погляд від сигарети, замовкнувши насередині речення. На ній вельветовий піджак поверх сукні, волосся заколоте ззаду. При цьому світлі її рука з сигаретою здається довгою і безтілесною. Ага, каже Коннел, привіт. Неймовірно, але Маріанна одразу розпливається в широчезній усмішці, оголюючи криві передні зуби. У неї нафарбовані губи. Тепер усі дивляться на неї. Вона щось розповідала, але замовкла, пильно на нього дивлячись. «Ісусе Христе», – говорить вона, – «Коннел Волдрон повстав із мертвих». Він кашляє і, панічно намагаючись поводитись нормально, запитує – «Коли ти почала курити?» Звертаючись до Гарита та своїх друзів, вона додає «Ми разом вчилися в школі». Знову зосередивши погляд на Коннилові, світячись від задоволення, вона питає «Ну як справи?» Він знизує плечима і бурмотить «Та так, нормально». Вона дивиться на нього так, ніби прагне повідомити щось очима «Хочеш випити?» – питає вона Він підіймає пляшку якудав Гаррет. Я принесу склянку, каже вона, заходь всередину, і підіймається сходами до нього. Говорить через плече, зараз повернуся з цих слів, і з того, як вона стояла на сходах, він робить висновок, що всі ці люди на вечірці її друзі, у неї купа друзів, і вона щаслива. Тоді за ними зачиняються вхідні двері, і вони опиняються в передпокої на самоті. Він прямує за неї до кухні, порожньої, чистої і тихої. Однотонні блакитні поверхні та марковані прилади. У зачиненому вікні відбивається освітлений інтер'єр, блакитно-білий. Склянка йому не потрібна, але вона витягає одну із шафи, і він не заперечує. Вона знімає піджак і запитує, звідки він знає Гарета. Коннел каже, що вони відвідують один семінар. Вона вішає піджак на спинку крісла. На ній довге сіре плаття, в якому тіло, здається, вузьким і витонченим. «Схоже, його всі знають», – каже вона. «Він такий екстраверт, справжня університетська знаменитість», – погоджується Коннел. Вона сміється і, здається, наче між ними все гаразд, немов вони потрапили в дещо інший світ, в якому не сталося нічого поганого». Однак у Маріанни раптово з'явився класний хлопець, а Коннел – самотній і непопулярний. Йому би це сподобалося, каже Маріанна. Ну, він член багатьох цих різноманітних комітетів. Вона усміхається, мружиться, її помада дуже темна, кольору вина, а очі нафарбовані. «Я сумувала за тобою», – зізнається вона. Ця прямота, така швидка і несподівана, змушує його почервоніти. Він наливає пиву в склянку, щоб якось відволіктися. «Так, я теж», – відказує він. «Знаєш, я переживав, коли ти кинула школу. Дійсно, засмутився. Ну, ми ж майже не спілкувалися в школі. Ні? Ага, звісно. А що там у тебе з Рейчел?» – питає Маріанна. «Ви все ще разом?» Ні, ми розійшлися ще влітку. Голосом занадто фальшивим, щоб здаватися щирим, Маріанна говорить, а співчуває. Після того, як у квітні Маріанна кинула школу, уконнила наступив період депресії. Це помітили навіть учителі. Методистка повідомила Лорейн, що вона стурбована. Однокласники, мабуть, також про це балакали, але він цього не знав. Йому не вистачало енергії, щоб поводитися нормально. За обідом він сидів на тому самому місці, похмуро ковтав їжу, не чув, що говорять його друзі. Часом навіть не помічав, коли його гукають. Їм доводилося чимось у нього кидати або стукати по голові, щоб привернути увагу. Усі, ймовірно, розуміли, що з ним щось не так. Його ж пожирав сором за те, яким негідником він виявився І не вистачало тих почуттів, які в нього викликала Маріанна, а також її товариство Він постійно телефонував їй, щодня надсилав повідомлення, але вона ніколи не відповідала Його мати сказала, що заходити в її дім заборонено, хоча він і так би на це не зважився Певний час він намагався забутися, пив понадміру і мав тривожний, безрадісний секс з іншими дівчатами. На домашній вечірці в травні він переспав із Шенейт, сестрою Баррі Кенні, яка мала 23 роки та науковий ступінь із логопедії. Потім йому стало так кепсько, що він виблював, і йому довелося сказати Шенейт: що він п'яний, хоча насправді так не було. Обговорити це все було нізким, його гризла самотність. У снах він знову і знову опинявся поруч із Маріанною, мирно притискав її, як тоді, коли вони втомлювалися, розмовляв із нею тихим голосом, тоді згадував, що сталося, і прикидався такий пригнічений, що не міг вирухнути жодним м'язом у своєму тілі. Одного черневого вечора він прийшов додому п'яний і запитав Лорейн, чи часто вона бачить Маріанну на роботі. Іноді відказала Лорейн, і що? І з нею все гаразд, я вже казала тобі. Думаю, вона дуже засмучена. Вона не відповіла на жодне з моїх повідомлень, сказав він. Дзвоню, а вона бачить, що це я, і тому не бере, бо ти зачепив її почуття. Так. «Але це вже занадто. Ти не вважаєш?» Лорейн знизала плечима і повернулася до телевізора. «Ти зі мною погоджуєшся?» – запитав він. «Погоджуєшся з чим?» «Що це вже занадто?» Лорейн продовжувала дивитися прямо на екран. Коннел був п'яний, тому не пригадує, що саме вона дивилася. Вона повільно промовила. «Ти ж знаєш, Маріанна...» «Дуже вразлива людина, а ти нею скористався і завдав їй болю». Вона повільно промовила, «Ти ж знаєш, Маріанна дуже вразлива людина, а ти нею скористався і завдав їй болю. Тож, можливо, це добре, що ти тепер страждаєш». «Я не говорив, що страждаю», – сказав він. У липні вони з Рейчел почали зустрічатися. Усі в школі знали, що він їй подобається, і вона явно вважала ці стосунки своїм особистим досягненням. Самі ж стосунки зазвичай обмежувалися годинами перед вечірками, коли вона малювалася і скаржилася на друзів, а Коннел сидів поруч і попивав пиво. Іноді, коли вона говорила – Заглядав у телефон, і вона дорікала «Ти ж навіть не слухаєш». Йому самому не подобалася його поведінка, оскільки вона мала рацію. Він насправді не слухав, але коли і слухав, то йому було байдуже до її слів. Вони переспали лише двічі, без жодного задоволення. А коли потім разом лежали в ліжку, біль стискав його груди та горло. Він майже не міг дихати. Він думав, що з нею почуватиметься менш самотнім. Але від цього його самотність лише набула додаткової стійкості, наче укоренилася в ньому і не хотіла відпускати. Зрештою настав випускний. Рейчел одягла надзвичайно дороге плаття. Конел стояв поруч у садку їхнього будинку, поки її мама їх знімкувала. Рейчел постійно згадувала, що він вступає до триніті. Її батько показав йому кілька ключок для гольфу. Тоді вони вирушили до готелю і повечеряли. Усі сильно напилися. Ліза відключилася ще до десерту. Під столом роб показав Еріку з коннелом фото голої лізи на своєму телефоні. Ерік сміявся і стукав пальцями по частинах лізеного тіла на екрані. Конел мовчки сидів, витріщаючись на телефон, а тоді тихо сказав, а ти не їбанувся показувати таке іншим, га? Голосно зітхнувши, роб заблокував телефон і поклав його в кишеню. Ти останнім часом, як той гей, їбучий, сказав він. Опівночі, п'яний, як чіп, але лицемірно обурений загальним п'яцтвом навколо себе, Конел вичвалав із приміщення, де тривав бал, і побрів коридором до подвір'я для куріння, запалив сигарету і саме обривав листя з низької гілки найближчого дерева, коли розчахнулися двері, і до нього приєднався Ерік. Побачивши його, Ерік хихикнув, сів на перевернутий квітковий горщик і також запалив сигарету. «Прикро, що Маріанна так і не прийшла», – сказав Ерік. Коннел кивнув. Хоча від згадки її імені йому робилося ніякого, і він вирішив не вшановувати його відповіддю. «Що взагалі сталося?» – спитав Ерік. Коннел мовчки подивився на нього. З лампочки над дверима сяє в промінь білого світла, в якому обличчя Еріка світилося примарною блідістю. "Ти про що?" запитав Конел. Між нею і тобою. Конел ледве впізнав власний голос. "Не розумію про що ти?" Ерік посміхнувся, зуби мокро блиснули на світлі. "Ти думаєш, ми не знаємо, що ти її трахав?" запитав він. "Думаю про це знають усі." Конел замовк і зробив ще одну затяжку. Мабуть, це було найжахливіше з усього, що б міг сказати Ерік. Не тому, що після цього його життя закінчилось, а тому, що воно продовжувалося. Він дізнався, що таємниця, заради якої він пожертвував власним щастям і щастям іншої людини, увесь час була відомою, позбавленою сенсу. Вони з Маріанною могли ходити шкільними коридорами за ручку, і який був би результат? Нічого б не трапилося. Усім було байдуже. Зрозуміло, – сказав Конел. І довго це відбувалося? Не знаю. Певний час. І для чого це все було? – запитав Ерік. Для приколу? Ти ж мене знаєш. Він загасив сигарету і повернувся всередину узяти свою куртку, Після цього пішов, не попрощавшись ні з ким, включно з Рейчел, яка невдовзі його кинула. Ось і все, усі роз'їхалися, поїхав і він. Їхнє життя в Каріклі, яке здавалося таким значущим і драматичним, просто ось так закінчилося, без якогось підсумку, і воно вже не повернеться, ніколи не стане таким, як було». «Ну, знаєш, – каже він Маріанні, – гадаю, я не дуже підходив, Рейчел». Маріанна сором'язливо всміхається. Гм, каже вона, – що? Я могла би тобі це сказати і раніше. Так ти б мала це зробити, – каже він, але ти тоді не відповідала на мої повідомлення. Ну, я відчувала, що мене кинули». «Це я відчував, що мене кинули, – заявив Коннел. Ти зникла». І я, між іншим, не одразу почав зустрічатися з Рейчел. Не те, щоб це мало значення. Тепер, але це правда. Маріанна зітхає і у сумніві похитує головою з боку в бік. Я пішла зі школи зовсім не через це, каже вона. Правильно, та й без неї тобі було краще. Це було радше останньою краплею. Ага, каже він, я так і думав. Вона знову усміхається кутиком рота. «Ніби фліртуючи, дійсно?» – питає вона. «Напевно, ти телепат». «Часом мені здавалося, що я можу читати твої думки», – говорить Коннел. «Маєш на увазі уліжку?» Він робить ковток зі своєї склянки» пиво холодне, але склянка кімнатної температури. До цього вечора він не задумувався, як поводитиметься Маріанна, якщо коли-небудь зустрінеться з ним у коледжі. Але зараз здавалося неминучим, що це було б саме так. Звичайно, вона з усмішкою згадуватиме їхнє інтимне життя, наче це все було милим жартом, а не чимось незручним – і певним чином йому це навіть підходить, оскільки стає зрозуміло, як поводитися поруч із нею. Ага, відказує Коннел і Опісля. Але це, мабуть, цілком звична річ. Зовсім ні. Вони обоє усміхаються, ледве стримуючи втіху. Коннел кладе порожню пляшку на стільницю і дивиться на Маріанну. Вона розгладжує плаття. «Ти маєш фантастичний вигляд», – каже він. «Я знаю. Типова я. Прийшла до коледжу і стала гарною». Він починає сміятися. Він не хотів сміятися, але щось у дивних стосунках між ними змушує його це робити. «Типова я». Це фраза в її стилі і з дрібкою самоіронії, що водночас вказує на взаєморозуміння між ними. Розуміння того, що вона відіграє для нього – особливу роль. Її плаття має глибокий виріс спереду, оголює бліді ключиці, наче два білі дефіси. Ти завжди була гарною, каже він. До мене це не доходило, я просто обмежений. Ти дуже гарна, ти дійсно красива. Вона більше не сміється, корчить своєрідну кумедну гримасу, і відкидає волосся з чола. «Вау!» – говорить вона. «Давненько я цього не чула. Хіба Гаррет не каже тобі, що ти красива? Чи він занадто зайнятий своїми драматичними гуртками та рештою дурниць? Дебатами. І ти дуже жорстокий». «Дебатами?» – перепитує Конел. «Лишенько. Тільки не кажи, що він в'язався в ці нацистські штучки». Губи Маріанни стискаються в тонку лінію. Конел не часто читає університетські газети, але все-таки чув, що група дебатувальників запросила виступити з промовою неонациста. Про це говорили в усіх соціальних мережах. Навіть вийшла в стаття в «The Irish Times». Конел не коментував дописів у Фейсбуці, але лайкнув декілька коментарів, із закликом скасувати запрошення, що, мабуть, було найбільш рішучою політичною дією, яку він вчиняв у своєму житті. «Що ж, ми з ним погоджуємося, Не у всьому», каже вона. Конел сміється. «Він чомусь радий бачити такі нетипові для неї слабкість і безпринципність». «Гадав, це я поганець, раз зустрічаюся з Рейчел Моран», каже він. «А твій хлопець заперечує Голокост?» «Та ну!» «Він просто за свободу слова!» «Ага, це чудово!» «Подяка Богу за помірних білих», як колись написав доктор Кінг. Тоді вона ще розсміється, знову показуються крихітні зубки, вона підіймає руку, прикриваючи рота. Він ковтає щепивка і вдивляється в її милий вираз обличчя, якого йому так бракувало – і, здається, між ними відбувається щось дуже приємне, хоча пізніше він, мабуть, шкодуватиме про кожне сказане їй слово. Гаразд, каже вона, у нас обох не склалося з ідеологічною чистотою. Конел роздумує, чи не сказати, сподіваюся Маріанну, він дійсно хороший ліжку. Її це безсумнівно розважить. З якоїсь причини, мабуть, через сором'язливість, він цього не каже. Вона дивиться на нього примруженими очима і питає: "А ти як? Знову зустрічаєшся з якоюсь проблемною?" "Ні", каже він, "але з безпроблемною теж не зустрічаюся". Маріанна з цікавістю усміхається. "Важко сходитися з людьми", запитує вона. Він знизує плечима, а тоді невизначено киває. "Тут не так, як удома", говорить він. У мене є багато подруг, можу вас познайомити. Дійсно? Ага, тепер вони у мене є. Не впевнений, що я їхній тепаж. Вони дивляться одне на одного. Вона дещо розчервонілася, помада на нижній губі трішки змазалася. Її погляд виводить його з рівноваги, як і раніше. Це наче дивитися в дзеркало, на того, хто не має від тебе секретів. «Що це означає?» – питає вона. «Не знаю. Що в тобі може не подобатися?» Він усміхається і дивиться в склянку. Якби Найл побачив Маріанну, він би сказав, «Не розказуй байки, вона тобі подобається». Це правда, вона типаж Коннела. Можливо, навіть оригінальна модель його типажу. Елегантна, зі знудженим виглядом, повністю впевнена в собі, і його тягне до неї, доводиться це визнати. Після цих місяців поза домом, життя почало здаватися йому значно більшим, а його особисті драми менш значущими. Він більше не той тривожний, пригнічений хлопчик, яким був у школі, коли його пристрасть до неї здавалася жахливою, наче зустрічний поїзд, і він кинув її під нього. Він знає, що її жарти і стриманість мають на меті показати, що вона на нього не злиться. Він міг би сказати, «Маріанно, я був негідником, пробач мені». Він завжди гадав, що скаже саме це, побачивши її ще раз. Але вона, схоже, не визнає такої можливості, а може це він такий боягуз або і те, і інше». «Не знаю», – каже він, – «хороше питання». «Дійсно, не знаю». Три місяці по тому, лютий 2012-го. Маріанна сідає на переднє сидіння, авто коннело і зачиняє двері. Її волосся не мити, вона ставить ноги на сидіння, щоб зав'язати шнурівки. Від неї пахне фруктовим лікером – не так уже й погано, але й приємним це не назвеш. Коннел сідає і запускає двигун. Вона зиркає на нього. Пристебнулася, питає він. Дивиться в зеркало заднього виду. Ніби сьогодні цілком нормальний день. Насправді це ранок після вечірки у Сворців, на якій Коннел не пив, а Маріанна напилася, тому в цьому немає нічого нормального». Вона слухняно пристібається, показуючи, що вони все ще друзі. «Пробач за вчорашнє», – каже вона. Вона намагається сказати це так, щоб передати одразу кілька речей – вибачення, болісне збентеження, додаткове вдаване збентеження, щоб послабити болісне і зіронізувати над ним розуміння того, що їй пробачать чи вже пробачили. Бажання не робити з мухи слона. Забудь про це, каже він. Ну, мені шкода. Усе гаразд. Конел уже виїжджає на проїзну частину. Він начебто забув про інцидент, але її це чомусь не задовольняє. Вона хоче, щоб він визнав те, що сталося, перш ніж вона ругатиметься далі, а може просто хоче виставити себе незаслуженою мученицею. Це було неприпустимо, каже вона. Слухай, ти сильно напилася. Це не вибачення. І зовсім з глузду з'їхала, каже він, про що я дізнався лише згодом. Так, я відчувала себе нападницею. Тепер він сміється. Вона притискає коліна до грудей і охоплює лікті долонями. Ти не нападала на мене, каже він. Таке трапляється. А трапилось ось що. Конел привіз Маріанну до будинку спільного друга на день народження. Вони домовилися, що залишаться на ніч, а наступного ранку Коннел відвезе її додому. Дорогою вони слухали е, «Вампіре вікенд». Маріка... Маріанна пила джин зі срібної фляги і розповідала про період президентства Рейгана. «Ти ж нап'єшся», – сказав Коннел іще в машині. «Знаєш, у тебе дуже миле обличчя», – сказала вона. «Навіть інші говорили мені таке про твоє обличчя». До півночі конел кудись вийшов, а Маріанна знайшла своїх подружок – Пегі та Джоанну в гаражі. Вони разом розпивали коінтрей і палили Пегі була в тріпаній шкірянці та смугастих ляних штанах. Волосся вільно спускалося на плечі. Вона постійно відкидала його в один бік, запускаючи в нього руку. Джоанна сиділа на морозильній камері в самих шкарпетках. На ній був довгий безформний балахон, наче для вагітних, під яким виднілася сорочка. Маріанна притулилася до пральної машини і дістала з кишені флягу. Пегі з Джоанною обговорювали чоловічий стиль. Зокрема, почуття стилю своїх приятелів. Маріанна просто стояла, дозволяючи пральній машині підтримувати більшу частину свого тіла. Переганяла джин у роті і слухала балачку своїх друзів. Пегі з Джоанною також вивчають політологію разом із Маріанною. Джоанна уже вирішила, що писатиме дипломну роботу про Джеймса Коноллі та ірландський конгрес профспілок. Вона повсякчас радить книжки та статті, які Маріанна читає, переглядає або ж обмежується коротким викладом. Джоанну вважають серйозною людиною, якою вона і є, але часом буває дуже кумедною. До Пегі не дуже доходять жарти Джоанни, бо її харизма радше несамовита і сексуальна, ніж гумористична. На вечірці перед Різдвом Пегі насипала Маріанні доріжку кокаїну у ванні їхнього друга Деклана, і Маріанна його таки вдихнула, принаймні більшу частину. Це майже не вплинуло на її настрій, хіба що кілька днів опісля вона поперемінно відчувала подив і вину від того, що на таке наважилась. Джоанні про це не розповідала. Вона знала, що Джоанна її засудить, бо Маріанна і сама себе засуджувала. Однак, коли Джоанна щось засуджує, то ніколи потім цього не робить. Джоанна хоче стати журналісткою, а Пегі, схоже, узагалі не хоче працювати, поки проблем із цим не було, оскільки вона постійно зустрічається з чоловіками, які охоче підтримують її матеріально – купуючи їй сумочки та дорогі наркотики. Вона полюбляє трьох старших чоловіків з інвестиційних банків або бухгалтерських агентств, 27-річних із купою грошей та розумними партнерками-адвокатками вдома. Якось Джоанна запитала Пегі – чи вона не боїться сама колись стати 27-річною, чи її хлопець усю ніч прийматиме кокаїн із малоліткою. Пегі взагалі не образилася, а подумала, що це дуже смішно. Відповіла, що до цього часу уже вийде заміж за російського олігарха, байдуже скільки в нього партнерок. Після цього Маріанна замислилася – за що вона візьметься після навчання? Майже всі шляхи здаються відкритими. Можна навіть вийти за олігарха. Коли вони вечорами виходять на вулицю, чоловіки кричать у слід страшні непристойності. Очевидно, їм не соромно її хотіти, а зовсім навпаки. У коледжі їй нерідко здається, що її мозок має необмежені можливості Може синтезувати все, що вона в нього вкладає, наче в її голові потужна машина. Зараз вона має все, чого душа забажає, але не має поняття, що робитиме зі своїм життям. У гаражі Пегі запитала, де Конел? На горі, сказала Маріанна. Думаю, з Терезою. Конел час до часу зустрічався з їхньою подругою Терезою. Маріанна не мала нічого проти Терези, але часто спонукала Коннела говорити про неї всяку бредоту, а він завжди відмовлявся. «У нього класний одяг», – сказала Джоанна. «Не сказала б», – заперечила Пегі. «Ну, певний стиль у нього є, але такий, спортивний. Сумніваюся, що в нього взагалі є костюм». Джоанна знову поглянула на Маріанну – і цього разу та не встигла відвернутися. Уважно дивлячись на них, Пегі зробила показно великий ковток-контреу і витерла губи рукою, якою тримала пляшку. «Що?» – запитала вона. «Ну, хіба він не зі звичайного робочого класу?» – запитала Джоанна. «Це вже занадто», – сказала Пегі. Я не можу критикувати чийсь стиль через його соціально-економічний статус. Та ну тебе! Вона не це мала на увазі, сказала Маріанна. Бо цей, знаєш, ми до нього дуже добре ставимося, зауважила Пегі. Маріанна не могла подивитися ні на кого зі своїх подруг. Ми – це хто? Хотілося запитати їй. Натомість вона взяла пляшку контрей з руки Пегі, і зробила два ковтки Теплих та відразливо солодких Близько другої ночі Коли вона сильно напилася І Пегі переконала її Розділити косячок у ванній. Вона побачила коннела На майданчику третього поверху Більше там нікого не було «Привіт», – сказав він Вона притулилася до стіни П'яна і спрагла до його уваги Він стояв на верхній сходинці «Ти був із Терезою?» – сказала вона. «Я?» – перепитав він. «Дуже цікаво. Ти що, не в курсі? Від тебе пахне парфумами. Терези тут немає», – сказав Кондал. Вона не прийшла на вечірку. Тоді Маріанна засміялася. Вона почувалася дурною, але в хорошому сенсі цього слова. «Іди сюди», – сказала вона. Він підійшов і став перед нею. «Що?» – запитав він. «Вона подобається тобі більше, ніж я?» – запитала Маріанна. Він заправив пасмо волосся їй за вухо. «Ні», – відповів він, – «якщо чесно, я її не дуже добре знаю. Але вона краще в ліжку, ніж я. Ти п'яна, Маріанна, була б твереза, то взагалі б не захотіла знати відповідь на це запитання». «То це не відповідь, яка мені сподобається», – сказала вона. Говорила вона прямолінійно, одночасно намагаючись розтібнути гудзик на конниловій сорочці, навіть не в сексуальному плані, а лише тому, що була дуже п'яна і накурена. Тому досі не спромоглася повністю його розстібнути. «Ні, звичайно, ця відповідь тобі б сподобалася», – сказав він. Тоді вона його поцілувала. Він не відскочив від жаху, але дуже стійко… Спокійно відступив І сказав Ні, годі Пішли наверх, сказала вона Ну ми й так нагорі Я хочу, щоб ти мене трахнув Він нахмурився Якби вона була тверезою То відразу б вдала Що це був жарт Не сьогодні, сказав він Ти накурилася Це єдина причина Він поглянув на неї згори вниз вона придушила в собі зауваження щодо форми його рота та його досконалості, оскільки хотіла, щоб він відповів на запитання. «Так», – сказав він, – «єдина. То інакше ти б це зробив? Тобі краще проспатися. Я дам тобі наркотиків», – сказала вона. «Ти ж навіть, Маріанно, ти ж навіть не маєш наркотиків. Це ще одна річ, яку говорити не варто». «Іди спати. Просто поцілуй мене». Він поцілував її. Поцілунок був приємний, але дружній. Тоді побажав їй приємних снів і швидко спустився вниз. Легким тверезим тілом, здатним ходити прямо. Маріанна відшукала ванну, кімнату, пила воду просто з-під крана, поки не перестала боліти голова після чого заснула прямо на підлозі. Там і прокинулася 20 хвилин тому, коли Коннел попросив котрусь із дівчат її розшукати. Тепер він перемикає радіостанції, поки вони чекають на світлофорі. Натрапляє на пісню Вана Морісона і зупиняється на ній. «Щоб не сталося, я прошу вибачення», повторює Маріанна. «Не хотіла втручатися у твої стосунки з Терезою». «Вона не моя дівчина». «Гаразд, але це було негарно стосовно нашої дружби». «Не знав, що ти з нею дружиш», – каже він. «Я мала на увазі нашу з тобою дружбу». Він обертається до неї. Вона сильніше обхоплює руками коліна і тулиться під борід'ям до плеча. Останнім часом вони з Конелом часто бачаться, у Дубліні в них уперше з'явилася можливість прогулюватися довгими величними вулицями з упевненістю, що ніхто з перехожих не знає їх і не цікавиться, ким вони є. Маріанна живе одна в однокімнатній квартирі, що належить її бабусі. Вечорами вони з Коннелом сидять у її вітальні та п'ють вино. Він скаржиться їй зовсім без застережень на те, як важко знайти друзів у триніті. Нещодавно він лежав на її дивані, переганяючи вино в келиху, і сказав, тут усі такі сноби, навіть якщо я їм подобаюсь, то, чесно кажучи, не особливо хочу з ними дружити. Він опустив келих і подивився на Маріанну. До речі, ось чому тобі так легко, сказав він. Ти з багатої родини, тому всім подобаєшся. Вона набурмосилася і кивнула, а Конел засміявся. Та я жартую, сказав він. Їхні очі зустрілися. Їй хотілося розсміятися, але вона не розуміла, чи він з неї жартував. Він завжди приходить на її вечірки, хоча каже, що не дуже розуміє коло її друзів. Її подруги його просто обожнюють і чомусь почуваються напрочуд комфортно, сидячи на його колінах під час розмов і лагідно граючись його волоссям. Хлопці ставляться до нього не настільки приязно Його терплять через знайомство з Маріанною, але сам собою він не становить для них особливого інтересу. Він навіть нерозумний, якось викрикнув один із її приятелів, коли Коннела не було поруч. «Він розумніший за мене», – заперечила Маріанна. Ніхто не знав, що на це відповісти. Дійсно, на вечірках Коннел зазвичай дуже тихий, навіть уперто тихий, і не намагається хизуватися, скільки книг прочитав, чи про яку кількість війн знає». Але глибоко в душі Маріанна усвідомлює, що дурним його вважають, не тому. «Чому це було негарно стосовно нашої дружби?» – питає він. «Думаю, буде важко залишитися друзями, якщо ми почнемо спати разом». На його обличчі з'являється диявольська посмішка. Збентежившись, вона затуляє обличчя руками. «Справді?» – питає він. «Не знаю». «Ну добре, гаразд». Одного вечора в підвалі Брюсселя двоє друзів Маріанни незграбно грали в більярд, а інші сиділи, пили і спостерігали. Після перемоги Джеймі поцікавився, хто проти переможця. Коннел тихо опустив свій келих і сказав «Добре, давай». Джеймі почав, але нічого не забив. Не зронивши жодного слова, Коннел забив чотири жовті кулі поспіль. Маріанна засміялася, але Коннел не проявив ніяких емоцій, лише зосередженість. У перерві він мовчки пив і дивився, як Джеймі посилає червону кульку поза межі столу. Тоді Коннел швидко натер кей крейдою і продовжив, забивши останні три жовті кульки – у тому, як він вивчав стіл і обирав місце для удару, і в ніжному поцілунку крейде об гладеньку більярдну кулю, було щось навдивовижу, заспокійливе. Усі дівчата обсіли стіл, дивилися, як він робить удари, як схиляється над столом зі своїм твердим, мовчазним обличчям, освітленим горішньою лампою. «Наче реклама дієтичної коли», – сказала Маріанна. Усі розсміялися, навіть Коннел. Коли на столі залишилася лише чорна куля, він вказав на верхню праву лузу і втішено сказав «Ну що, Маріанно, ти дивишся?» і забив кулю. Усі зааплодували. Того вечора Коннел не пішов додому, а залишився в неї. Вони лежали в ліжку, розглядали стелю і розмовляли. Дотепер вони уникали розмов про те, що сталося між ними минулого року, але того